Бібліотекарем працюю. «Сьогодні прочитали ми наказ. Я не помилилася. Ви капуста, Володимир Петрович?» Молодий зал підвівся, обережно потиснув ту мініатюрну, неначе лялькову руцю і підтвердив. «Ага, капуста. Оце ваша ранкова пошта. Першу годину у нас усі переглядають пошту, і редакційне начальство нікого не викликає і не приймає» хіба що прийде до вас Елеонора Микетівна, перенесе листи трудящих. Ну, я піду. Новий зал мовчки ківну, подякувавши і за пошту, і за інформацію про Елеонору Микетівну. Люція зморщила мініатюрний носик, який не пасував до її високої статури. Мабуть, отією мімікою бібліотекарка виказувала своє невдоволення зустрічу з новим завом що вона розкаже подругам про довгання очкарика. Невдоволено пошарпала своїми низькими закаблуками, лише єдиний раз оглянулася, холодно блиснула прискаленим оком з-під старомодних окулярів і багатозначно гучно із серцем пристукнула дверима, немов поставила жирну крапку після їхньої нецікавої розмови. Статтю капуста закінчив, приколов скріпкою і пішов шукати в машбюро. Привітався, назвав себе. Як по команді, усі друкарки перестали стукотіти і подивилися, але чомусь не на нього, а на літню жінку. По тих поглядах новий завз Вона тут старша і треба, мабуть, звертатися до неї. Стаття в номер. Хотів надати своєму голосу сталевого відтінку, але чомусь не вийшло. Потрібна візана друк заступника відповідального секретаря. Лінивої з хоча вимовила старша, змірявши відвідувача з ніг до голови поглядом жінки, яка розуміється на людях. Не знаю я ще порядків тутешніх. Друкарки інтелігентно підхіхікнули. Мабуть, їх різануло слово тутешніх але Володя вдав, що не почув того. «Чого ж ви стоїте?» «Ідіть, завізуйте!» – нахмурилася старша. Товариш Сваха звелів покласти йому на стіл об одинадцятій. Отже, я залишаю статтю. Володя сказав, оте все суховато, і вийшов, згадавши на ходу афоризм коті. «Не довіряй коханкам, шоферам і друкаркам». Біля кімнати відділу його вже чекала надзвичайно кругла, надзвичайно усміхнена, надзвичайно мила, і, видно, з усього вихована жінка стекою під лівою рукою, а праву берегла для потиску руки. І як вихована жінка, що знається на світських манерах, простягнула руку першою. Ранок добрий, Володимире Петровичу, Елеонора Микитівна. Чекаю на вас і мрію бути запрошеною до вашого кабінету. Володя, ошелешений такою церемонійною зустріччю, поквапливо і навіть завбачливо розчинив двері свого кабінету, з легким поклоном пропустив кругленьку тітку всередину, підсунув стілець і ще раз елегантно кивнув, продовжуючи сам стояти, поки не вмоститься гостя. «Прошу сідати в нашій хаті. Боже мій, яка мила!» І вихована людина з першої хвилини видно. Хіба можна порівняти вас із неотесаним редакційним загалом? Я працюю у відділі листів. Щодня буду ласувати вас новинами. Їх не так багато, правда? У нас не вміють працювати з листами трудящих. Пробачте, судячи з орденських колодок і нашивок про поранення, ви фронтовик? Гвардії старший лейтенант запасу сказав з легеньким нахилом голови «Яка прелість!» сплеснула пухлими руками «Пробачте, одружені, не жонаті!» Повне обличчя, здавалося, ловило не тільки кожне слово юнака, а фіксувало найменших порух м'язів кожний покив головою «Як вам сказати, почав було м'ятися капуста, але вона не дослухала Почався новий потік цінної інформації замішаної на жіночих мудрощах. Не поспішайте, голубчику, не поспішайте. Мій чоловік Петрович одружився на мені, коли ми вже вийшли з вікора мейої Джульєтти. Петрович імперативно і пристрасно наполягав одружитися, але я сказала, як відрубала: поки не закінчу інститут, і мови не може бути. Як він, голубчик, переживав, як мучився. Якби я вчилася у звичайному інституті, економічному, там, фінансовому, педагогічному, тоді інша справа, як сказав би римський філософ Гегемон, можна й заміж. Але ж я закінчувала інститут театрального мистецтва. Отже, знаєте, театр моє покликання. За відділом уже нетерпляче сувався в кріслі, треба займатися редакційними справами – але прийнятий ним з першої хвилини етикет вимагав витримати той церемоніал до кінця.